La Teatrul Național, pe vremuri, se juca o piesă, o slășească, pusă în scenă de Petre Gusti, marele regizor al Teatrului Național. O scenă în care interpreții, soldați americani, trebuiau să cânte celebru cântec. It's a long way to tipperary, it's a long way to go Dar figurația, compusă atunci de cine nu te aștepți N-a fost în stare cu toate eforturile disperate ale maestrului Gusti După o oră și mai bine de încercări nereușite un coleg de-al nostru, Florin Scarletescu, i-a spus maestrului Gusti: Mai stai, lăsați mă pe mine 10 minute cu ei. merge să fumați o țigară și veniți pe urmă. Exceda de tot ce s-a întâmplat, Gusti a plecat, s a dus să fumeze o țigară și a rămas Florin cu figurația. După un sfert de oră l-a chemat pe maestru, și a spus, vă rog, ascultați. Și maestro a ascultat acest marș american, cântat într-o execuție aproape perfectă. Ai de mine, Florin, dar ce miracol ai făcut? N-am făcut niciun miracol, maestro. Numai că ascultați cu atenție ce cântă ei. Și de long ei, to prairie... Era de fapt Ghiță lungu e de părere Ghiță lungu i un bou